Sallallahu. <Sessalam>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 Orang yang hilang pokas dalam kerjanya Dia tidak akan dapat menghasilkan kerja yang baik Soal yang menulis Jika tidak pokas pada tulisannya Maka tidak akan dapat nilai yang terbaik Jadi peninggaan sama Politik sama Seni semua sama Penting kepada pokas Kita dilatif daripada awal Untuk pokas mayak ini Letakkan kepala kita ingatan kita, hati kita kepada salat kepada siapa yang kita tumpu. Sesungguhnya jis dari pada itu kita melatih kepada fa'qim baca hakalil di nak meluruskan fokus kita kepada agama Allah. Dan center kepada agama itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita dengan Allah Akbar Allah Akbar semua bacaan Dia menuju ke situ Menuju kepada zero Nak zero, nak, nak, nak bulatkan Tumpuan kita Pandangan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau fokus ini hilang Fokus ini hilang tidak akan hilang segala-galanya Yang Dalam hadis kursi menyebut juga. Ya benar ada Kotelub ni Tajidni. tajid ni fa'in wajatani wajatakulla syait wa'in patani patakakullu syait hadis kursi akan menyebut wahai anak Adam fokus kepada aku tuntut daku tu dengan orang-orang lain fokus kepada aku, tajid ni, kamu akan berjumpa kamu akan dapat apa yang kamu cari dan tani kalau kamu dah bertemu dengan aku Fokus kamu kepada aku ingatkan kamu kepada aku wajastakullash kamu akan dapat segala-gala senang fahamnya dunia pun kamu dapat macam orang lain juga mungkin lebih akhirat kamu akan beruntung wa in patani, kalau hilang fokus kamu kepada aku kamu tidak berjumpa dengan aku kalau kamu tidak berjumpa dengan aku patah tak aku kamu kehilangan segala-galanya sepenting itu dekat jadi walaupun kita belajar tajuk yang sama kita duduk ulangi daripada kecil kita belajar besar belajar sampai tua belajar tua tua semua sungguh lah tua bangka pun kita macam nak belajar tapi tak dia tajuk itu, tajuk. itu kita buat setiap hari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 pati daripada kesimpulan tiap -tiap bacaan yang kita baca. Si dekat bagi makna, makna dia nak semua orang tahu dah. Makna Fatihah tahu dah. Tapi dia bagi satu tip, kalau kita baca ini sepatut ini yang kita ingat. Yang sebut sebagai sebagai jis sebagai pati daripada apa yang kita nak amalkan, nak pegang, nak faham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 memang siapa yang yang selamat daripada godaan ini kita semayang ya, dia ya. tahu hanyu atau ingat macam-macam itulah dia atas kerja dia kerja dia katakan min syarril waswasil khanas kejahatan waswas kejahatan waswas tidak pokas khanas makhluk yang bernama khanas khusus daripada jin dan manusia sebab itu kata Bila ini kita kan Kita kena tahu Mengatakan bahawa dia ini Syaitan ini Makhluk yang terkutuk Semakin kita melayan dia Kita melayan makhluk yang terkutuk Kita kena kutuk sama Untuk mengatasi Itulah maka Semayang Dia kena bermula dengan A'udzubillah Ibn al-syaitan Dengan, dengan perlahan Tak dideraskan Kenapa? Kerana kita nak baca Quran Sekejap lagi Lepasnya nak baca Quran Bila baca Quran Ada ayat lain فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ rajim. <الرجيم> kalau kamu nak baca Quran kamu berlindunglah dengan Allah SWT berlindung dengan syaitan yang kena kutuk yang kena rejam kita tak berdaya melainkan dengan Allah Taala bantu dengan tak ada bantu Allah SWT insyaAllah kita dapat terhindar bila diketabaca Bismillahirrahmanirrahim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 Bukan saja permulaan semayang dalam masa CPN kita jelas atau terbit jelas bahwa batiah ada tujuh ayat satu di parinya Bismillah kita ambil hadis yang dikatakan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu asbabul masani ada tujuh puji-pujian asbabul masani tujuh pujian kalau tanpa Bismillah tinggal enam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 jelas dia satu daripada yang pernah nabi baca dalam semayang al-fatihah dengan mula dengan bismillah ada hadis lain pula yang mengatakan nabi pernah juga baca dengan start dengan alhamdulillahirabbil okey kedua-duanya boleh tak ada masalah tidak ada tidak ada kena mengenal dengan yang bidah kata bidah ada tak, bida ah tak. kedua-dua orang puasa ihram boleh pakai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 Mengapa tidak kata kerana Allah untukmu Malaysia adalah ruang yang cukup jelas tapi dia terus kerana mu Malaysia dan semua kerja yang besar kita buat dan potongan yang banyak kita buat yang sebagai melibatkan tenaga kerja, tenaga mahir, tenaga fikir dan semua kerana Malaysia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 saya pernah sebut sekali, kita ingat baliklah ada hadis Nabi mengatakan bahawa dia bermaksud ada orang yang akan dimasukkan ke neraka kerana seekor semut dan ada orang dimasukkan ke syurga kerana seekor semut semut maknanya benda yang cukup, makhluk yang cukup kecil apa dia? berlaku kita ingat baliklah cerita itu bahawa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 The orang yang mereka rumput itu Tidak ada sebarang Sebarang Apa yang nak diberi Wang tidak ada Barang tidak ada Apa tidak ada The Orang itu kata Kamu kena bagi juga Apa saja Jika tidak Kamu akan kami bunuh Aku tak ada apa nak bagi Takkan nak bagi siwak kain aku ni Aku nak pakai kain apa-apa Lalu mereka kata Kau berilah kepada aku Walaupun Kau dengan seekor semut orang itu kata aku tidak akan beri kepada kamu atas selama patuh perintah kamu nak dikorbankan seekor semut aku takkan bagi degil dia dia takut berlaku syirik maka dia dibunuh mati dia sedangkan jika dia bagi seekor semut sebagai satu pengorbanan dia selamat daripada mati Maka dia dibunuh Maka mati dia pada ketika itu Mati syahid Pertahankan iman dia Dia tak buat penyembahan Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mati syahid Dia masuk surga Datang orang lain pula Ditangkap yang sama Diminta kepada dia Berilah korban kepada kami ini Walaupun saya kuih semut Dia cari semut saya kuih penabati Dia serafkan Kementerian semut ini Sebagai pengorbanan dia semleh nak menyelamatkan diri dia maka dia buat ibadat yang sekecil itu korban sekecil itu bukan kerana Allah, bukan kerana takut kepada manusia. Tuh. Ini dikatakan dahala rajulun al jannah hadis katakan zubab pernah katakan lalat pernah katakan nyamuk pernah katakan semut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 buat kerana Allah walaupun kecil sekecil kita minum satu buah air Bismillahirrahmanirrahim kita buat dengan nama Allah nanti kita berkerja sempas pula cair rasti itu. Kita, bukan, kita hilang pokas daripada mulanya kita bekerja sebagai kerja tapi nama itu apa pun tak tahu Bismillah pun tidak pernah apa pun tidak tidak pernah fokus balik itu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 kita aktif kita buat semua buat kerana Allah. Untuk apa? Untuk negara, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk masyarakat. Tapi start mestilah Ta'ala dulu. Itu yang yang disebut bismillah maka tak tolong dengan setiap suatu pekerjaanku. Kita minta tolong dengan nama engkau, nama Allah pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Apa sahaja pekerjaan kita buat, kita tolong, kita buat nak buat atas nama Allah. Siapa ada Allah yang mempunyai ilmu mahlembut, maksudnya Rahman Rahim tu lah. Allah pengasih, Allah penyayang. Tu Allahu Latifun bi'ibadihi yarzuqu Allah itu sifat dia Latif, dia lemah lembut. Bukan kasar, bukan bengis, tak. Tu Rahman, Rahim kita ulang setiap hari itu Allah yang maha pengasih Allah maha penyayang dan sebagainya Tu ruang cukup luas saya tahu lah, tahulah kalau kita dealing dengan seorang yang lemah lembut, pengasih, penyayang dia cukup cukup selesa dan tidak tertekan kalau anda deal dengan seorang yang pembengis kasar, zalim sebagainya, anda tertekan buat salah sikit, marahnya banyak terlajak sikit, uh, blame-nya cukup banyak itu tu dia Rahman Rahim kalau manusia pengasih dan penyayang yang sifat sama tapi Allah Rahman lain, dia mutlak manusia tidak mutlak kita orang pada kita panggil orang nama Rahman, nama Rahim nama... tak, kita tidak mutlak manusia ada kasih, sayang ada tapi tidak mutlak Allah mutlak mutlak maknanya absolute jika dia kasih, dia kasih dia bukan macam kita ni tidak. Sedih. nama kasih juga dia berbeza-beza nama adil tapi adil pun adil pun untuk kroni dia aja. tapi nama adil juga masa lain Allah dia absolute Jadi adil sampai ke peringkat in Allah la yazlim misqala habbatin Allah tidak zalim walaupun kamu nak ukurkan kezaliman itu dengan sebesar biji atom itu yang digambarkan tidak Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada makhluknya kepada hamba-Nya kepada alam yang dia, dia buat misqala darratin fil ardhi wala bisama kamu carilah di dunia mana pun kezaliman Allah tidak yang ada apa dia walakinan nassa anfusahum yazlimun tapi manusialah yang melakukan kezaliman banyaklah ulasan dia betul dia nak balik semula kepada setiap suatu pekerjaan kita tu kita nak buat atas nama Allah tak terpisah yang punya lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang ya rahman atas segala makhluk bukan itu nak kan kita teringat Nabi Nabi sebut Dia kata la nanti dunian wa fiha tusawi 'inda Allah janna ma at'ama kafir wa ma saqa munafiq kama qala Falau dunia dengan isinya ini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 tidak ada nilai dunia dengan isinya Kepadanya senilai kamu Dengan sayap nyamuk kamu tu Apa nak dibuat Dengan sayap nyamuk Kepada selori tu sayap nyamuk Kepada kompos sayap, sayap nyamuk Sayap nyamuk Sayap alat Kepada selori tu orang kita Boleh juaik Boleh buat sup dengan sayap nyamuk ni Nabi kemboreh tu kalau selai sayap nyamuk Tidak ada guna kepada kamu dibayakan Allah dengan isi dunia ini Kekayaan dunia nikmat peraknya Apa sajalah La tusawi inda Allah Tak ada nilai daripada Allah Kalau ada nilai Senilai sayap nyamuk pada kamu tu Allah tak akan bagi orang kafir Makan sedikit makanan pun Dia akan mengukur kepada aku Ini semua aku buat Rezeki semua aku yang buat Kalau kamu tak beriman dengan aku Aku tak bagi makan Kapit saya tercikit leher Makan tak boleh makan Aku tak akan bagi minum Citi air kepada orang munafik Ini hak aku Karena dia tak nak nilai Pada Allah Taala. Macam kita Tidak nilai lah sayapnya Mua umat kita tu Siapa nak ambil Ambil bukan budak-budak nak ambil ke orang tua nak ambil kafe nak kerik ke munafik nak ambil ke saya nyamuk ambil lah 30 duit duit siaplah 2 ni la kita pada kita saya nyamuk dalam nilai pada kita dia nak bahagikan macam itulah Allah yang manrai sebab tu jangan sedih bila kata-kata orang kafir lebih senang daripada kita orang munafik lebih baik daripada kita dunia Islam dia jadi bahana kekejaman musuh tak apa ini, dunia ni dia pusingan dunia pusingan jangan kita untuk terasa kita saja yang akan lihat ya, kekayaan dunia keselangan dunia ini maka mengapa tak Allah berikan sekarang kemenangan kepada kita segera dan sebagainya dah dia pusingan dia panjang dia nak turun Islam naik dulu tu, bawa tu yang dia katakan. Inna ruhul Islamida. Roda kemajuan yang memutarkan umat itu dia pusing. Yang, yang diminta hadis padu maal Islam. Hai saudar, enggaklah kamu committed dengan Islam itu ikut dia, ikut pusingan dia. Waktu dia naik, kamu naik bersama dia. Dengan waktu jatuh dia pula, kamu lagi tenggelam. saya dapat call semalam dia tiga call kita daripada London telah murtad satu kes dia bila keluarga meminta balik-balik-balik dia balik dia balik kalau kongsi-kongsi dia pernah berjumpa dengan mana-mana orang yang boleh lebih lah, jahat agama dia jumpa ke semua dah dia orang Islam Orang Arab Semua Semua dia, dia. okey oh, itu Dengan siapa Malaysia yang dia nak jumpa Dia tak nak jumpa Akhir dia pun nak jumpa Dari keseorang Dia boleh bincang Bisa rundik Dia pasal kena bagi Apoyment Dari ahad ni Dari ahad Kena, kena layan Ramai Dan istihad Kena bertak Dari kondem Islam baga-bagain ini iya dia tak berlaku ni. dia tak sedikit nampak betapa bahana dan bahana turun sampai kepada peringkat luar diri. kita forget okay lah SMS tu tu dia bawa punya saya lah pencerita ini berlaku selain-selain orang oh, yang jumpa ni. yang tinggal lain kita boleh dengan tujuan nak rumah ini. ini inilah bibit-bibit yang sedang berlaku sekarang, padahal dia tak, takkan dia tak terfikir ataupun dia dijidik dengan, dengan cakap Islam orang Malaysia, dijaga Islam, dia difsar dengan cakap Islam, diajar kita ada kelas kita ada macam-macam buku kita ada kaset bagai, banyak menjaga, tapi dia rubuh juga, dia rubuh dan, dan ramai yang saya jumpa yang, yang yang macam ni, okay. Sebab itu segala makhluk yang dengan merizki Allah Ta'ala yang merizkikan kita semua Bukan ada orang lain Lagi kasih sayang atas segala hambanya Dia tak kira tapi dengan tak kira kasih sayang Yang mu'min lebih pergi lagi lah Apabila membaca Fatihah hingga akhirnya ha, tengok Dia tak pergi mana? Dia maknanya kesimpulannya Segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang nistakan seperti Yahudi dan Suani. Kita tengok dia dia bagi dekat dekat bagi makna segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dah. Dia bagi lain. Dia bagi dia kata yang uh, segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Maknanya kita bersyukur yang betul lah kebetulan bukan kebetulan agama bukan kebetulan agama satu benda yang besar mesti dicari kebetulan kita berada dalam kelompok Islam yang yang asli daripada kita lah Islam tak? jangan jangan menyerah take for granted dengan tidak memikir tak mengaji betul ke lah, Islam tak diuji tidak mengapa jika diuji itu dia jumpa dengan peguam pendakwa-pendakwa. Eh, orang ramai, orang kita yang yang masuk agama agama Hindu. Sedah aja nak dia nak kalau nak fikir nak banding Islam. Ketuhanan dalam Islam, kenabian dalam Islam, kitab dalam Islam, pandangan hidup dalam Islam, garis jalur panjang yang akan diikut memang clear jauh sangat jauh beza berbanding dengan orang-orang agama khas agama Hindu ikut kama keis Kristian apakah dia tidak berfikir bahawa apakah mungkin dia tergantung di kayu salib itu dengan darah yang berlumuran dengan itu anak Tuhan Pokah? dia Apakah mungkin yang digambarkan terlentok atas kayu salib itu dengan paku di sini dengan darah dan sebagainya? Itu anak Tuhan. Apa, apakah dalam dunia dia nampak? Apakah dalam dunia Tidak pernah mengajar dia dia tak lihat akan bahawa makhluk mana pun dengan anak itu dia sanggup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 ular pertahankan harimah pertahanan dia Allah tak pertahankan anak dia oh, untuk menembus dosa-dosa uh, manusia mana, mana lebih logik daripada seorang yang dia buat dosa dia tanggung sendiri dengan orang lain buat dosa tak apa-apa dia tanggung dia. kita kata kalau tangan kamu yang menyincang, Tahu oh, kamu yang fikut Kalau tangan orang lain jincang Tangan orang lain fikut Mampu kita Dia di, di, di jincang banyak Itu kita tanggung Walaupun takkan Adam yang buat salah Sepatutnya Adam yang dipertanggungjawabkan Nak apakan dosa Kalau dalam konteks ini Biar anak Adam dia anak Tuhan Secrifice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 jangan hmm. jadi orang Yahudi orang Nasrani tapi jadikan daku atas jalan anbiya kita minta kita jalan jalan-jalan yang Allah Ta'ala beri kepada semua Nabi-Nabi semua sama je semua Nabi-Nabi datang dengan mesej mengajak manusia inna ila rabbikal ruj'a inna ila rabbikal muntaha nak beritahu kepada kita ini tempat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 diajak setiap hari bila dengar nampak orang aksiden mak rampit jatuh putih kepala kita kena kata juga walaupun malah inna lillahi inna ilahi raja'un walaupun lah hati itu mampu pula dah aksiden inna lillahi sipulan telah kembali ke rahmatullah inna lillahi wa inna ilahi raja'un itu dia dia, dia ingatkan itu kita pun milik Allah Ta'ala Kita boleh mati Tapi kita mati Soh mati pun Wa'idh ilaihi raji'un Kita sedang kembali kepada dia Itu, Saya memang serius main mudah Ada sikit Bencana Ujian Tukar agama Macam-macam masalah Saya minta jalan ambiyak Dan syuhadah Bukan jalan ambiyak saya Ambiak Jalan kita ikut Tapi yang yang terbaik di kalangan umat hatta ummah adalah syuhada. Tengoklah pengorbanan syuhada ini, ketengkal ket, uh, kekuatan iman yang dibekalkan. Anda boleh bayangkan tidak, bahawa satu peperangan yang orang Islam kena ikut tu, dah lah kena cari pedang sendiri makan sendiri yang ada lah yang mampu pergi perang atau berjalan kaki anda tahu ke tidak keperangan keperangan tabuk itu daripada Madinah nak pergi ke tabuk itu dekat seribu kilometer perang kemukaan Mekah itu Madinah nak mari ke Mekah itu nak kira lah enam ratus kilometer bukan berjalan nak, kita rasa parti yang kaitan -kait saja Sikit pun ada Jauh pakai Nak pergi mengaji Nak tempat yang Pakai mudah dan sebagainya berjalan kaki Padang pasir Air tak ada Makanan kering Mana nak ada Beef steak Satu-satunya padang pasir Tapi tahan Jauh perjalanan yang sakit yang apa semua tu tidur malam dengan itu bab hotel 6 bintang. Tidur malam hotel 1000 bintang. Apa pula mau tu berjalan tu? Semua jauh-jauh. Bukan dekat-dekat. Yang paling dekat ialah orang Khandar aja. Dalam 2 kilometer Oh, jauh. 18 kilometer Bukit, Uhud yang Bukit Uhud Badai -badai jauh lah. yang bukit-bukit tu. Wada, jauh.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 Ditanam dengan darah-darah Mereka akan bangun Di hari akhirat nanti pula Dengan darah-darah Masih mengalir Luka-luka masih terbuka Tapi bau darah itu Terlebih-lebih wangi Daripada wangi wangi air, wangi dunia Darah dia tengok kalau mereka tak dia tu yang dikatakan dimasuk syurga tanpa hisap sebab tu dia dia kata doakan ulaiika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada mereka orang awal tu yang masuk syurga dan sebagainya tapi tengoklah pengorbanan mereka si ambil syuhada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 kesungguhan pada pada sahabat-sahabat nabi tu sedih yang tidak sedih masuklah munafik munafik dah, dah tahu dah ada tapi sedih mengapa tidak yakin kalau tidak yakin memang penyakit sangat dia nampak dengan mata dia tu segala kelebihan-kelebihan yang ada pada nabi tu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 kamu tak nak berlaku adil Jangan Benci ke tak benci ke Iyak dilu Marah ke tak marah Iyak dilu so, Muhammad adil Itu saya kata Kalau kita lihat kita Lihat mu'jizat Nabi Lihat kelebihan Nabi Lihat malaikat uh, jibril turun Dengan mata kita nampak Mari mengajak Nabi Malaikat kita pergi lain Kesemua itu membayangkan Mereka itulah Sampai ke peringkat itu sedih. Tak ajarlah mereka mendapat yang uh, quran sebut yang surah Waqi'ah itu <tuh> As-sabiquna as-sabiquna ulaiikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Bukan itu dilatih dan mereka nampak sampai ke peringkat as-sabiqun, mereka orang yang paling paling cepat sekali menyahut seruan Allah. Orang yang paling cepat pantas berlumba-lumba melakukan kebaikan, ada ruang kebaikan saja mereka tidak tinggal. Itu yang, yang Quran tak direkamkan. Asy-sabiqun was-sabiqun diulang. Ulaikal muqarrabun. Itulah dia orang yang dipanggilkan muqarrabun yang hampir mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabin, Muqarrabun nak, nak jadi orang yang hampir Makam dia Amalan dia Hakikat diri sebagai hamba tu Muqarrabun Dia hampir dengan Allah Ta'ala Itulah, kalau kita ingat nama dia Sebut nama dia, buat apa-apa macam nama dan sebagainya Siapa lidah tak berhenti Sebut nama Allah dan sebagainya Okay Fi jannatin na'in Dunia pun begitu lah. Mereka ini Ditempatkan dalam syurga-syurga Yang penuh dengan ni'mat Pengajaran kepada kita Sulatun minal awali Beramai sangat Yang masuk gulungan itu Daripada awalin Yang awal-awal Generasi-generasi awal, -awal. Generasi -generasi awal. Kompon dengan hadis Khairul qur'un qur'ni Sebaik-baik angkatan nak katakan aku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 Kemudian, kemudian amat sedikit. Itu. Maka apabila bilang engkau rokok? Ah, Itulah dia berkesibulan tangkap hati hati tu kita pegang saja. -se Terangkan kemunmun. Bila kamu rokok, maka fikir dalam diri engkau seolah olah engkau berkata, "Hey Tuhanku Bahawasanya aku merendahkan Diri aku tu Baca kemas Daya alik ka'wah Diraku Merendahkan diri Dayara tu diri Alik ka'wah tu walaupun terpisah Merendahkan diri aku Di antara hadapanmu Dan aku datang Dengan diriku yang asi Asi yang banyak Melakukan maksiat ini kepadamu dan mengikut diriku yang banyak jinayat bagi azamah engkau jinayat, jinayat lah. azamah kebasaran kebasaran engkau mudah-mudahan engkau ampuni akan daku itu dia letak dia, dia bagi makna uh, dengan persapahnya sekali dengan yang boleh kita pegang sekali bila kita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 Lepas rukun lama-lama Diri lama-lama Tunggu lama-lama Tak -lama. nah. Yang rukun pendek Dipendekkan Rukun panjang apa dia? Ialah setuju Itu yang lama setuju Dia duduk, duduk, duduk Datang gambarkan kau tu. Datang gambarkan kepala dia Dia cuba nak hayati makna Mengapa dia rokok itu Itu cakap dikatakan Fikir dalam diri engkau Fikir apa Seolah-olah engkau berkata Tunduk itu seolah engkau berkata Ya Allah Hei Tuhanku Rasanya aku merendahkan diri Daripada berdiri tadi ketegak Rokok itu dia rendah Jadi, Merendahkan diri aku Antara hadapanmu Di hadapanmulah Dan aku datang Dengan diriku yang penuh dengan maksiat Aku tunduk ni Mendekatkan diri dengan aku Mendekatkan diri dengan Dikau Ya Allah Sedangkan aku ni orang yang asik Asik mak, Yalah Kita baik terang mana pun Mesti ada yang kita langgar Manusia mana sunyi di daripada Dosa, kesalahan So kita mengaku kita asik Kita nak dekatkan diri dengan Allah Mendekatkan diri dengan Allah Ya Allah aku nak dekat Tapi aku yang asik asyikah padamu kepada Allah kalau tak taat perintah dia tapi ini kalau zaman dahulu saya katakan zaman yang sulatun zaman sahabat Nabi memang susah nak cari mereka membuat maksiat zaman itu pun zaman yang tak nampak iyalah zaman itu zaman kalau orang perempuan kesemuanya telah berjilbab berijab bertudung TV tak ada, radio tak ada, talk about tak ada SMS tak ada, semua tak ada Jadi nak nampak maksiat di mana karoke tak ada kelab malam tak ada, apa kereta tak ada, tak ada lifting tak ada, Ini nak nampak apa Ruang untuk melihat yang maksiat Tidak ada Namun demikian sudah ada tanggapan itu. Kita ini masih lagi asli Itu yang kita baca Dalam dalam masa kita kerja Haji dan umrah itu Ma syakarnaka Hakka syukrika ya Allah Wa ma abadnaka Hakka ibadatika ya Allah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 syukur sekali-sekali nikmat -sekali. selalu-selalu itu itu yang yang bersyukur ni kalau yang langsung tak bersyukur langsung sembarang waktu pun tidak haji tidak zakat tidak puasa tidak apa pun tidak itu saya kata jadi tidak itu dulu zaman ulama-ulama ni dengan terima orang yang yang fokus mereka, amal mereka sepenuhnya, full time kena Allah Taala. SWT kita asing kepada mu dan mengikut diriku yang banyak jenayah memang kita banyak buat cilang buat jenayah kepada apa? bagi kebesaran engkau, kau maha agung, maha besar pengasih, pengasih penyayang tak patut kau yang buat jenayah kami langgar pantas kamu tapi kami buat Manusia buat Dan tidak daya-daya tahan mereka hanya menegur mereka Itu maknanya Mudah-mudahan kau ampuni daku. Dia minta ampun Merendah diri itu Bagaimana anda kita nak meminta ampun Allah SWT Dan dibacanya ha, tu. Dalam rukun Subhani rabbil azim wa bihamdib Seboleh baca sekadar subhanabun azim sahaja, boleh dan boleh sambung dengan wabihamdi pun boleh, sebab wabihamdi ada hadith hadith Abu Daud tapi sekarang orang baca, subhanabun azim sahaja pun makanya tidak mengapa maknanya, maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku, bagi Tuhan yang azim, azim yang maha agung, dan maula yang karim, maula penjaga, wali penjaga kita yang karim kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada atidal. Yang pentingnya dalam dalam tasbih uh, rokok itu kita guna Subhanallah Al Azim ulang tiga kali. Wabahamdi kemudian tiga kali. Maka kita memuji Tuhanku. Aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang Azim, yang Maha Agung Maha Besar dan Mawlā yang karim. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada atidal dan mengucap. Sami Allah Juman Hamidah maknanya telah mengampuni, mengampuni Allah Taala bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Kemudian muncar, berbalik alhamdulillah maknanya Tuhan kami bagimu segala kepujian karena engkau yang beri taufik akan kami bagi bagi ini. Kemudian engkau sujud. Iskemu ini dia balik kepada kepada persoalan gerak geri yang kita buat itu di samping perkataan yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wataala itu dibalik kepada amalan kita nak melatih belajar mengendak diri sebagaimana tidak akan melawan tidak akan mempersoalkan kalau bukan eh, boleh tidak akan mempersoalkan yang yang memang terang tegang menatu hukum macam khasnya hukum kau yang katain hukum yang, kata yang jelaslah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 mana dalam semayang tadi mungkin tidak mengajar dia betul kita yang dapat taufik ini memang bukan daripada makhluk bahasa Allah yang bagi taufik akan kami bagi ini kami engkau bersujud mana engkau cenderungkan diriku dengan dalil dan menyerahkan diriku kepadamu engkau yang mempunyai karam kemuliaan dan ampun pengampunan bila engkau duduk ok semua, semua ini Dia merujuk balik kepada kalau, Tadi Penyerahan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu telah bermula Kita tunduk Kita kiam tangan Kita tunduk Sudah lambang Satu daripada permulaan penyerahan diri Benda sujud Saya sampai kepada penyerahan diri kepadamu Serah diri dia, Sebut tadi Serah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan punya pengasih yang penyayang dia tidak akan mempersiatiakan kita. Dan uh, apabila engkau duduk antara dua sujud, kamu baca Robyalfirli Warhamni Warzukni Wajburni Waampini Waampuani. Sila itu yang kita beramal sama ini. Walaupun banyak tasbih banyak baca Allah boleh dibaca dan sebagainya. Tapi ini yang kita baca maknanya pengaruh yang kita terima dari dahulu mantap sebab ada tempat ambilan ada buku ada ulama' yang boleh berpegang dan sebagainya maka hampir sama sahaja kita baca sama lah dalam masyarakat lain dia bacaan lain macam-macam besi yang ada tapi kita ambil ambilnya besi yang tidak yang tidak ada kontrobesi maknanya ampunkan daku hey Tuhan ku akan kesalahanku dan kesehani ulehmu akan hambamu yang salah yang khatiah yang banyak buat salah dan beri rezeki kan ulehmu akan daku dan paksakan diriku yang da'af jabarkan aljabru makna kepaksaan dan paksakan aku kan da'afku dan tunjukki akan dia akan jalan yang sebenarnya dan apiyah akan daku dan menyampaikan kepada aku maknanya sebab itu dalam uh, semayang itu juga dipanggilkan doa sebab tassalah semayang dalam konteks bahasa Arab yang dipakai makna semayang uh, makna, dalam makna semayang, makna doa ya uh, Ya'quran kata وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُوا jangan maknakan semayang ke mereka, tidak salli do alaihim doa lah kepada mereka. Selepas doa ni tu di antara benda yang dimasuk tu. Kalau kita tengok kepada himpunan Rabbiqfirli 1 warhamni 2 zardukni 3 wajubni 4 wa'afini 5 wa'fu anni 6. Enam Senam perkara itu perkara yang amat mustahak yang tiap-tiap orang perlu kepada dia tapi pilih siapa yang tak nak diampunkan dia dosa dia salahannya, itu yang kita minta warham ni memang kita minta dikasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. kita minta dia warzuq ni eh, rezeki tidak sahaja yang merujuk rezeki duniawi, kebendaan kekayaan dunia tapi dia meliputi juga ilmu meliputi iman meliputi ihsan Budi peti rahmat dan segala-galanya Rezeki Wajiburni kita kena paksa Kena kena pasti kena buat Jangan jangan main-main sambil lewat Wa'af ini minta kejahteraan Minta sihat akal, sihat badan Wa'af wa'ani minta ampun so, semua yang kita ulang Setiap hari dalam semayang Maksa dia besar makna dia Rezeki ada Sihat badan ada Oh taklah sayang ada Ampun ada Itu saya kata semua dah masuk dah Okey dan uh, Menyampaikan kepada aku Maka firangka kau duduk tersahud Membaca tahayat Walaupun ada Pernah kita dengar Dengan hadis-hadis Yang menyebut uh, Apabila Jibril Alayhis salam Menghadap Nabi Banyak kali yang Jibril sebut dekat Nabi Jibril sebut Ya Muhammad Assalam Yukriukassalam Wahai Muhammad Allah yang bernama Assalam Berkirim salam kepadamu so, ha Lihat satu Gambaran Batin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 wahai muhammad allah yang bernama salam bekirim salam kepadamu saya persembuh saya kata bercakap bercakap termeterainya ikatan persaudaraan kita dengan kawan di kampung atau dengan mak kita di kampung dengan pak saudara di kampung tu keluar dua orang nak balik sebagainya Assalamualaikum, sampaikan salam saya kepada Pak Usul. Walaupun jauh, walaupun yang dibawa tu ringan, tapi bila sampai uh, Si pulang kain salam, ala ikut musyarakah apa khabar dia? Sihat ke? ingat saya no Ingat saya tapi no Dia dia terjalin satu ikatan. Kawan ingat, dia mesti ingat. Ingat apa dia, apa khabar, siapa lama atau ibu bapa dia. Sebanyak benar yang menimbulkan tu, nostalgia. Itu manusia dengan manusia, tidak dengan tidak kawan. Tapi ini Allah. Yaqiiru kaslam dia beri salam kepada kamu. Jelah. Satu masa yang terjal. Sudah banyak kali dah Allah bagi salam kepada saya Tuhan ke salam wahai Jibril. Bagaimana pula saya nak bagi salam kepada Allah subhanahu wa taala. Bagaimanakah umat saya nak bagi salam Allah subhanahu wa taala wahai Jibril? Akhirnya turun baca dalam semayang At Ta'hiyatul Mubarakatul Sulawat At Ta'jibatulillah.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 itu mesti tu umum. hubungan yang begitu mesra tadi saya, saya gunakan kaedah logik kita bagi salah pada kawan Nabi Mekah beri, uh, assalamualaikum tolong sampaikan salam saya dekat tuan yang Dan, ada sunnah dia buat macam balik kampung uh, assalamualaikum jangan kata Tuan salam saja salamnya mana ni selamat twin dia bawa assalamualaikum dia Kemudian boleh balik, balik kampung pula. Assalamualaikum. Saya sampaikan salam kepada simpulan kepada kawan so, Itulah yang kata hubungan, hubungan kerohanian. Yang dapat kita gambarkan sampai kepada Islam mengaturkan sehingga hina kita manusia kalau banding dengan kemuliaan Allah Taala itu nothing. Kita masih ada ruang yang kita boleh bagi salam kepada Allah Subhanahu Taala. Allah nak buat apa serah dekat dia. Nak jawab salam ke, tak jawab ke, itu itu Allah taala. Tak siapa yang boleh paksa hukum Allah wajib. Jadi lah, artinya begitu syahdu hubungan itu. Bila baca tahiyatul mubarakaatus wa wa maknanya. Ha nah, tengok dia buang makna. Kekal kerajaannya selama-lamanya bagi Allah yang mempunyai sembahyang lima waktu, waktu, waktu, waktu tiada segirnya bahawa ada sembahyang ada sembahyang melainkan baginya maknanya, dia, dia tak ulas seperti yang sebelah tadi tu, tapi, tapi saya terangkan bahawa diambil kesimpulan dengan atahiyat itu dibalik kepada keagungan kerajaan Allah kekal kerajaan bagi maksudnya sepanjang alam ini berada sebelum menemui titik akhir penamat nama dia kiamat kerajaan Allah kekal menterbi langit menterbi alam malaikat alam jin, alam syaitan alam luar, alam keruhanian alam roh yang telah banyak mana dah yang telah berada dalam alam roh sekarang dan banyak mana yang akan turun lagi pula yang mati dan sebagainya itu kerajaan Allah tak mereskikan bagi hujan bagi dia kata dengan tahayat itu dengan kerja bagi salam itu itu dikutakan al-mubarakah yang nama al-mubarakah barakah itu sesuatu yang tekal barakah itu rezeki yang barakah rezeki yang tekal tahan lama Okey, ilmu yang berbarakah ilmu yang berbarakah ilmu yang banyak yang tahan lama tak ilmu sejak maka dia habis ok semua kita minta dengan menyebut Demikian itu kita telah bagi salam Allah Taala Dan kita mengakui bahawa Kerajaan Allah Sahaja yang kekal Kerajaan lain semua Tak kekal Yang zalim tetap berhukum Akhirnya dia akan kecundang Akhirnya akan lekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ini pun satu Lagi data belakang Selepas turun Jibril menyampaikan Lapas salam kepada ta Allah Ta'ala Yang tadi itu Maka ada sahabat yang merungut Kami beruntung kerana kami dapat Bersamamu Ya Rasulullah boleh bersalam, boleh bagi salam, boleh bercakap dan sebagainya. Dan kami boleh dengar salammu, Ya Sallallahu. Macam Sa'il Waqas, dia tengok Nabi datang, kau muhadir perjalanan nampak dah, dia tutup pintu, dia pakat anak-anak dia semua, jangan jawab salam Nabi kuat-kuat. Kata -kuat. Nabi, Pak Umar kata, Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab.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 ini duit raya tu pun nak untuk kami tu Nabi dah Dah bukan itu Kami jawab salam tu pelan-pelan Cuma kami nak Banyak kali Kamu bagi salam kepada kami Tu, dia punya nilai tu Assalamualaikum Nabi Dia bi tu Dia tahu hukum dia Tapi kan tak boleh biar Nabi bagi salam banyak kali Okay Sahabat merumut kami beruntung kerana kami dengar salammu, kami jawab salammu ya Rasulullah. Bagi dengan umatmu yang kemudian yang tak dapat ziarah makammu, yang jauh denganmu nak beri salam kepada Muhammadun Rasulullah. Ya Datanglah Jibril. Masuk. Assalamu alayka ayyuhan Warahmatullahi Wabarakatuh Itu salam kita yang berjauhan Ataupun yang dekat dengan Nabi pun Boleh baca namakan Tetapi dekat makam Nabi itu Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi dengar, Nabi jawab salam Inilah yang dimasukkan dalam, dalam, dalam salat, dalam tayat Makna ada dalam tayat itu Salam kepada Allah pun boleh kita bagi Salam kepada nabi pun kita boleh bagi macam nabi itu masih lagi ada bersama kita. Patut Assalamualaikum. Sepatutnya bila kita jauh macam ni ni saya sebutlah senang. Sepatutnya assalamu alaihi ataupun assalamu ar cukup bahasa Arab begitu. Ka tu dipanggil al mukhatab al qarib orang yang depan kita. Assalamualaikum. Plural, Assalamualaikum, singular. Yang depan kita tu, kalau yang jauh tu kita kata Assalamualaikum. kenapa Assalamualaikum? Nak membayangkan seolah-olah kamu dengan Nabi itu begitu dekat. Dia macam macam tidak wafat. Tu, jadi salam kamu dijawab salam kamu dan sebagainya. Dan nak nak waf, Nak tahu?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 di Istanbul bermimpi nabi suruh dia selamatkan aku dari dua orang ni Nabi tunjuk orang tu dia jaga tidur dia Nabi kata dekat dia dia jumpa dengan nabi tu berhabar dekat dia ya Zaiduddin dia sebut dia Zaiduddin dan dia kira anqisni min hada ini kamu selamatkan aku dari dua orang ni uh, dia belummos di Istanbul bermimpi nabi suruh dia selamatkan aku dari dua orang ni. Dari tunjuk orang tu. Dia jaga tidur dia nanti kata dekat dia, dia jumpa dengan Nabi, Nabi dia berdakwah dekat dia, ya Zainuddin dia disebut, ya Zainuddin. Izzikir. Anqisni min hada ini kamu selamatkan aku dari dua orang ni. Tengah malam mimpi ah. Mimpi kemerpek ni. Dia tipu tak ah mimpi. Apa pula selamat aku tidur pula sebab satu jam video dia kurang macam lagi Lenin anqis ngemin adaid so aku lebih keras lebih serius oi Lenin kamu samakan aku dengan dua orang ni apa benda nasib pukul 2 malam 3 pagi apa kau nak buat apa makna dia nanti aku akan surat pergi dengan orang ulama yang bagi nasihat tidur pula tidur pula Nabi datang lagi pula yang rupa yang lain pula dengan suara lebih keras antes ni minah ha al serius baru panggil ulama panggil penasihat semua mengatakan bahawa elok tuan berangkat sekarang juga pergi ke Madinah jadi di Turki kan tu, pergi ke Madinah tengok kubur Nabi dia terus amalkan, terus datang kubur Nabi Tengok kubur Nabi Elok, tak ada apa-apa Tapi dua orang yang digambarkan dalam mimpi itu jelas Dan tak berubah muka orang tu. Tiga kali kenal lah Tengok orang Timbul Ilham Allah Ta'ala bagi dekat dia Aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah Bila ketika itu, tahun 535 Mas hijriah tu, taklah ramai, jangan aku nak berjumpa, kata Zainuddin Zinkir aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah keluar semua Madinah Khalifah Zainuddin, nak jumpa dia tengok seorang-seorang salam, seorang salam, tengok-tengok ke semua, tak ada orang yang dua orang tu, dia tanya, wali Madinah kita kata Habiskan orang Madinah Habis lah Tak ada orang ada Adalah itu bukan orang Madinah Orang pendatang Khawaga. Orang luar lah Orang luar bukan juga itu Aku nak berjumpa ke semua Kau akan balik ke semua datang Dia berjumpa yang terakhir dua orang Yang terakhir dua orang itu Kita tengok itulah dua rupa yang nabi tunjuk kepada Al-Quran ketika ini ini alat. Beludin fokus kepada orang ini aku nak pergi ziarah rumah mereka. Dan mereka keberatan macam orang susah orang miskin dan kau tahu oleh wali inilah dua orang magharib dia orang maghrib dua orang maghribah yang paling taat beribadat yang paling uh, suka berjiarah uh, kubur berjiarah isteri Rasulullah anak Rasulullah di kubur tiap-tiap hari tak pernah mis malam tak pernah mis inilah orang yang paling baik sekali ibadinya berlaku main darikah cerita rupanya bila dipaksa masuk ke di rumah dia baru tahu mereka menjewa sebuah rumah yang berdekatan dengan makam nabi. mereka tebuk di tengah-tengah rumah aja satu lubang terowong dia buat terus sampai ke makam Nabi. Kenapa mereka dekat rajin ke kubur? Karena mereka buat satu uncang yang dipakai dalam dalam jubah dia besar, diisi tanah dalam jubah dia dalam uncang itu, dia pergi jalan kubur, dia lepas tanah ada kubur. Jadi tanah dia buat lepas ada kubur. Sebab tu mereka kerja keras memang tanah dikorek masuk dalam muncang gantung di badan dia dalam jubah sekali pergi 10 kilo pergi tu pergi lepas pelan-pelan di kubur tu tolak berlaki pelan-pelan kubur semua nak di kubur di atas hari ada orang, orang korek ada orang mati baru rupanya mereka telah sampai mengorek sampai sudah Ke dasar Nabi yang masih sekujur badan. Dia nak ambil dah. Makna dia macam Nabi tidak wafat. Dia tahu bahawa dia nak dicuri oleh Magharibah ni, dua orang Magharibah, orang Magharibah. Kan Paidi boleh kata tu, anqisni min hatha, ini kamu samakan aku dengan dua orang ni ada Allah boleh nipiskan dekat dia suruh dia pergi terus. Nah, nabi datang dekat dia. Okey. Sabitlah mereka ini makkaribah, mau siasat balik, apa ni bukan Islam. Dia Yahudi. mereka diupah daripada orang Maghribi, memang ada Yahudi. Memang dia nak ambil Dalam Yahudi pun ada ada cerita-cerita tua mereka tu menyebut bahawa Nabi Muhammad memang nabi sungguh dan badan dia tidak anjuk dia tahu Muhammad Nabi Sungur cuma tak beriman degil Okey, itu peristiwa berlaku sebelum menjelang sebelum menjelang zuhur tangkap dua orang itu semayang zuhur dia lepas semayang zuhur cukup saksi cukup dalil segala-galanya cukup mereka telah dihukum oleh wali Madinah pancung maka mereka telah dipancung kedua-dua oleh air. Selepas sumeyang Asad hari yang pertama. Tahun 575 Masihi. Tu saya kata, bila kita balik macam ni ni itu bila kita boleh bagi salam assalamualaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh itu memang hidup dalam jiwa kita, hidup dalam ingatan kita tu assalamualaikum. Ayuhan Nabi. Rabbul Aqatul. Sejajar atas semua Rasulullah seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau, rahmatullah dan Ridwan bagimu wajib dan barakah atasmu, atas ahlimu yakni bagi segala isi rumahmu. Itu semua terkandung dalam makna itu. Assalamu alaikum Ayuhan Nabi dia minta kesejahteraan. Kesejahteraan ini dia makna umum, bukan kesejahteraan fizikal. Kesejahteraan Nabi itu termasuk doa kesejahteraan kepada mesej yang dia bawa. Kesejahteraan kepada Islam. Dan ada kena mengena sebab tu Allah Taala kata yuridun allata yu'unu nurullahi bi'af'alihim wa walau karihal kafirun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 Yang kita pergi ke Tashkent Kita pergi ke Bukhara Zamarkan sebagainya. sebagainya Baru buka balik Kelas-kelas uh, Baru mengajak balik Alib Baru mulai. Tapi iman ada Itu saya kata betul Yuridun Mereka nak menghapuskan Agama Allah Dengan macam-macam cara Tapi Wallahu mutim munurin Allah mengekalkan agama dia. Walaupun kau dihal kafir lah benci macam mana pun, hanta akan boleh. Kenapa? dia antara ni, yang kita berdoa tu. Assalamualaikum Nabi tu kita berdoa, orang semua berdoa. Sejahteralah kepada Nabi ni termasuk dengan apa yang dia bawa, ialah agama. Sejahtera kau kakak. Dan kita tidak tidak berganjak bawa Islam, tak boleh dihapus buatlah macam mana pun Islam takkan hapus. Mu Islam takkan hapus. Tu tunggu, tunggu masa kita akan bangun tu bergantung kepada sunatullah Dia takkan takkan hapus. Sebab itu pengajaran dunia boleh ambil daripada orang Islam yang ada di seluruh Rusia tu. Jangan bayangkanlah pada pada sistem komunis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, pelajaran-pelajaran dan TV dan pendidikan kesemuanya bantai agama bantai Islam mitos candu masyarakat kada kalmak candu kepada e, mengarut e, mati tak ada kubur tak ada asirat apa-apa sekali itu sejak hari itu yang dilancar sampai lambang agama langsung tak boleh ada sebagainya berapa, -berapa tahun komunis memerintah sepatutnya habis langsunglah seorang Islam tak ada lah mereka dia jadi bapak Penyiasat anak Berapa generasi tu Tapi kenapa Dah jatuh Komunis Islam begitu banyak Yang tinggal tu Yang Bosnia Tak cukup dengan itu Dia datang pula dia Angkatan kemudian Serb tu Yang nak bunuh Orang Islam semua Tapi tak ada Itu ada kena mengena dengan kita orang Islam Minta semua Kita berdoa Pergi jemaat Ada bayang Minta keselamatan tu Negara Islam, Mak Islam, selamatkan dan berbagai seluruh dunia orang doa yang sama, kan tuhan tak makbul. Asyik saja sistem kita ni kita semua ada kaitan Allah Taala buat satu benda ada kaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Kesamaan tadi itu jelas, semua orang buat demikian, semua orang kata tidak semua kata Assalamualaikum. Ayuhan Nabi Warahmatullah Kita pun Rahma'at Nabi wafat dah. Dia dapat uh, Balasan yang terbaik Sampai bumi pun tidak makan Bukan tidak makan badan sahaja Kalau ikut cerita yang detail tu Atas baju Nabi yang dikapan kan, Masih utuh Masih utuh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 jadi kita pun assalamualaikum Umarul Faru assalamualaikum. Dalam nah, kalbuumi negeri pun Tidak memamah, tidak, tidak, tidak mengambil jasad Nabi Muhammad dua, dua, dua orang sahabat-sahabat dia. Dengan doa kita assalamualaikum ayuhan wa Allah rahmat dia. Bukan rahmat yang sementara sekejap, wa barakat Kekal selama-lamanya Dan apakah kita tetap Sangat bangga, syukur Semua yang dikaitkan dengan agama kita Ini kita boleh buktikan dengan Pijikal Muhammad, kubur ada? Yang tidak pernah sekalipun Terputus sejarah orang sejarahnya Dekat awal Masih ada Quran ada utuh Keaslian, ada keaslian kita ada the first four copies tak hancur hadis yang ditulis sejak zaman Musaf Abu Bakar, Musaf Umair Musaf Ba'aisyah masih ada so kaitan dengan dengan kesucian agama dan keberkatan yang ada itu memang kita cukup berbanding dengan agama lain lah macam kubur mereka di mana ajaran mereka itu asli kah tidak berlaku kah tidak apa ni mani, uh, uh, uh, penyelewengan uh, itu saya sebutnya tadi macam, macam mana nak yakin kita orang kalau macam bible sebab ada 148 bible macam mana kita agama dia belainan walaupun ada, ada ambil mengambil adalah kau punya buat ni kau ni dia tambah dia tambah, tambah akhir 148 haramkan ke semua bakal ke semua tak boleh pakai ke semua pakai empat saja timbul baru pula injil Yahuda Az-Khurti yang timbul baru ni yang dikaitkan dengan cerita The Black Scroll Angel baru Angel baru ni pernah membatalkan Angel lama balik tak ada ampun dosa Tidak ada sacrifice Sebagai human sick Sebagai kacau Silakan cita Quran sebuah saja, Satu saja yang ada Wabarakatuh Kekal Ajaran amalan kekal Sejahtera atas semua Rasulullah Seperti engkau sampaikan Ya Pesuruh Tuhan engkau Dan engkau nasihat bagi umat engkau Dan Rahman Allah Reduan, Allah reda bagimu Dan berkat atasmu Atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Yakni ampun Ya Allah atas kami itu, Assalamu alayna itu dia balik kepada kita minta salam itu minta ampun Keselamatan yang paling tinggi kepada manusia Bila terhindar daripada seksa Allah itu salam yang paling tinggi terhindar kita selamatlah kita seksa Allah itu dia kata faman zuh ziha'anin nar wa'ud khilal jannah faqad fas sesiapa yang diselamatkan dia daripada masuk neraka dia masuk syurga faqad fas itulah dia kegayaan yang sebenar kalau tak boleh itu yang lain penjayaan itu semua itu merupakan satu retorika yang yang mampu manusia tapi dia boleh kita nak sangat tu, keselamatan yang yang abadi itu dan ampun Allah atas kami sekalang orang yang dahulu daripada Nabi'in dan Sidiqin dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hari kiamat kita kena minta satu garis jalur yang bukan sekekak-sekak kita minta keselamatan yang abadi maknanya kalau iman jangan berubah kekal walaupun ujian diuji macam-macam uji dengan sakit orang yang sakit lama dan sebagainya Allah tak ada harga dia kita hanya meminta orang yang susah susah manjang, buat apa tak ini dah ada nilai lain yang kita tak tahu yang taklah buat itulah kebaikan bagi dia orang yang diduga satu demi satu demi satu semua sebagai sebagai satu gambaran kepada kita Allah ini jafal maysa Allah buat apa yang hendak tapi dia buat bukan bukan zalim bukan nanya dah, ada kebaikan khasnya kebaikan orang yang diuji tu tapi yang kesemuanya kita minta jalan orang baik-baik sampai hari kiamat. Ashadu ala idaho Allah itu, itu Yang ini tiada, tiada ma'bud ha, Tengok tadi saya sebut Ila' ilah itu Ma'bud yang disembah Tidak ada yang disembah Bukan tidak ada Tuhan Tuhan banyak Tapi ma'bud tu, Yang satu saja Tidak ada yang disembah ma'bud Di langit dan di bumi Yang lainnya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 Uh, bersih bacaan itu dari mulut ke mulut orang ke orang ikut time yang berubah matahari uh, yang berubah tak agar barat artinya tidak pernah berhenti orang menyebut dalam azan dalam semayang dalam tahiyat asyadu anna muhammadar rasulullah sepengakuan so, seluruh alam mengatakan bahawa muhammad itu nama nabi sungguh saya sebut ni kerana orang duk ragui hadith betul kata betul tu Muhammad banyak yang tak kena mana zaman dia dia untuk zaman dia sahaja bukan zaman kita dan sebagainya dengan tak melihat pengakuan dia Rasulullah pesuluh Allah Ta'ala yang sungguh yang terus menerus berlaku dalam kita dengan dengan suara yang berkumandang azan memang sama dengan masuk fajar matahari azan pajar pulak tu dia akan berubah ikut tempat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 ai diam seperti kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Kemudian memberi salam. Ini selepas selepas kita akhir tahiyatkan Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Ada doa ujung tu. Allah pulih dulu Allah pilia dosa banapun ada. Ya doa selepas daripada selesai selawat tu memang banyak doa yang boleh dibaca. Banyak besi yang boleh disebut dalam masa itu Minta pun dosa Minta kesihatan sama-sama Semua buat bukan untuk seorang saja, Bagi mu'minan-mu'minan Kemudian memberi salam Pada pihak kananmu Dan Kirimu Artinya Hei segala saudara aku Kamu sejahtera Daripada kejahatanku Dan kainatku mana bila kita bagi salam sebelah kanan dalam semayang kita tak kira lah orang ada atau tak ada sebab kerja banyak kali kita semayang berjamaah kita bagi salam sebelah kanan sebelah kiri itu selamat sejahtera kepada mu kalau kita sebut itu daripada hati yang cukup putih cukup bulat maka maknanya kawan kita merasakan kita ini aman kepada dia kita tidak akan menyakiti dia tidak akan khianat kepada dia. Tapi kenapa berlaku juga? Semalam pergi kerja buat salah bagi bagi dekat dia, tapi tetap dia kita pergi bergaduh, berbunuhan, khianat, mengkhianati, Tidak agak dengki. saya ke ubah sikit. Bila saya buat orang, nama saya. Kita tetap jumpa dengan banyak orang istilah dia ada sifat kita pergi mendrem bila dibawa masuk orang yang violent yang muka mata bercincin dan marah muka, muka, muka. saya gunakan saya, gunakan saya pergi salam kat dia saya salam dengan dia dia tak mahu salam pergi peluk dia berserahkan dengan dia itu boleh menundukkan dia. salam ke? ingat yang saya buat tengok lain macam sikit salam peluk dia, tepuk belakang dia semua, tak apa itu saya kata bila salam tu peranan, orang gila pun menerima salam dan tidak melakukan katakan, orang gila boleh jadi orang tak gila kalau buat juga, lebih teruk dia boleh gila lah itu tu peranan salam tu pengalaman di Mekah sekali tu dan, dan kerja-kerja Tabung Haji tu. Satu masa tu muda-muda tu ada mental problem. Saya agaklah tapi dia nampak semai. Dia pergi duduk mengamuk di bawah. Apanya Tabung Haji di bawah tu. Satu cakap waktu semua ni. dia orang tu tahu saya dekat atas. Orang-orang bawah tahu panggil sahab dia panggil sahab dia bila gila panggil aku bila orang panggil silung ada, saya turun saya turun dia parti saya pula dia tak kenal Assalamualaikum dia, dia tak jawab Assalamualaikum aku dua dia jawab Assalamualaikum on salam dia Waalaikumsalam aku dah jawab tak ada pergi salam dengan dia, apa semua Pahal. ini tabuh haji ni tak guna amat memang satu tak guna amat <laughs> ikut pelunjuk dia sekejap amat, amat. dia ikut dia. duduk pegang dia salam semua Boleh dia, dia relief baru tanya dia boleh dia haba rupanya masalah ni sikit sangat je dia pergi tabung haji tu dia nak duit dia Tuh orang perawal tabuh haji tu banyak soal dia nak ambil lima ribu buat apa nak ambil 5000 kenapa duit aku <Gluluh> jadi tu punca apa dia hilang tu saya penting sebab saya sampai dalam Islam bukan sahaja dia katakan kata Nabi Nabi sebutkan hal adul ala syai'in in fa'altumuhu tahabbut Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu pekerjaan, perbuatan. Kalau kamu buat, kamu akan berkat sayang. Qalubala, dia berkata ya. Nabi kata, "Afshu as-salama bainakum." Kamu sibarkan salam. Jadi sebuk salam, tadi pun saya dapat juga masuk orang telefon ke rumah, dia cakap assalamualaikum. Ni siapa ni? Assalamualaikum. Mana usah ronda? Assalamualaikum. Empat kali jawab salah. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya usah ronda. Polis Jemaah. Ada benda apa dia? Dia sedang gaduh dengan bini dia. So telefon kita di orang tengah dalam telefon. Dia nak habar kata orang sedang marah ni dia tak nampak salam dia. dia kita lu kita angkat Assalamualaikum. Mana usah ronda? Iyolah cakak lu itu. Cari tempat kita, kita runding. Mana runding? Assalamualaikum. Nah. Itu yang saya kemah sebab kita dalam, dalam semayang. Pun. Kita berakhir dengan assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. besar dia punya signifikan. Kita tak terbahaya hati. Sebab kita apa amanah masyarakat Islam ni kalau semua kita bagi salam. Semua berjanji aku akan sahabatkan kamu, aku akan pertahankan kamu. Dia pun aku salamkan kamu Tahankan kamu. Itu tu. Jadikan fa asbahtum bi ni'matihi Ikhwanah Kamu akan jadi dengan nikmat Allah Taala itu kamu bersaudara. Apa dia keluar? Tu Bukan kelora tu. Sedap cetak tu. Apabila keluar ku daripada masjid. Ikut riwayat daripada Hassan Basari. Dekat Al-Anul bernama-dekat Al-Salam. bersabda. Bagi orang yang sembahyang itu tiga